Namo barato, arato, sama, sambude se. Namótase, barato, arato, sama, sambude se. Namótase, barato, arato, sama, sambude se. Uděláme to jednoduchý, nebudeme hládnout velkou ceremonii. No a v tomto kurzu hm, budeme probírat eh, meditaci na dech, s jemnějším pochopením, který najdete v čínské tibetské tradici, spojené se studiem prány. Proto se učíme teď Číkům. Hm? Všichni, kdo trochu studují jogu a nebo čínskou filozofii, medicínu, ví, že vlastně znalost prány, což je Jemná energie, kterou se dá nazvat bioenergie, vlastně ať jsme si toho vědomí, či nejsme si toho vědomí, vlastně je základem všeho, co tvoří náš život. Bez prány není život, bez života není prána. No a my se učíme. Meditaci, my se učíme filozofii, my se učíme jogu, my se učíme čiku, aby jsme pochopili život. Hm? Život je, je prout, proces. Hm? A do, jak říkal moudrý Heraklitos, do jedné řeky vstoupíme dvakrát. Hm? Proces je něco, co se nese a nese se to z momentu do momentu a nese se to z života do života. No a tím, že tento proces pochopíme, staneme se moudrými, tím, že tento proces nechápeme, jsme vlastně odcizení sami sobě no a z toho pochází veškeré problémy. No a teď Prána se dá nazvat tež jemná forma dechu, která kontroluje tu hrubou formu dechu, kterou vlastně všichni cítíme, což je v podobě nádechu a výdechu. Teď nádech a výdech je ovšem hrubá forma dechu. Jemná forma dechu je právě prána. A ta jemná forma dechu vlastně i když nedýcháme nosem nebo pusou, tak ta jemná forma dechu stále je známa. A ta jemná forma dechu je úzce spojená s naším vědomím. Hm? My můžeme ztratit dech na nějakou dobu hm? a v józe se učíme, jak nedýchat. No ale my můžeme ztratit až vědomí nějakou dobu. Jsem četl nějaký článek, že v Polsku byl nějaký pán, který ztratil vědomí na několik let. A ještě ztratil vědomí za komunismu a probudil se někdy za asi 4-5 let po padu komunismu a strašně se divil, že se to tak změnilo všechno. Za komunismu neviděl v obchodech nic, teď on v obchody plný. Tak to je první věc, který se všimnul. Tak můžeme i ztratit vědomí. Hm? Na dlouhou dobu. Ale práno ztratit nemůžeme. Protože i bez vědomí můžeme fungovat, pokud pránický systém... Fungují. Když pránický systém přestane fungovat, pak ta síla toho jemného větru nás pak bere zase někam jinam. Hm? Proto vědomí a tato jemná síla dechu mi půjou za Co V existuje přirovnání, že prána je jakožto kůň a vědomí nebo mysl je jezdec. No a my se učíme číkou, my se učíme meditaci, aby jsme tento proces pochopili, jak vlastně jezdíme, jak, co je náš proces života. No a eh, tato jemná forma dechu, prána nebo životní energie, ten, kdo studuje indickou filozofii, jistě si všimnul, že tato jemná energie je spojená s pojmem duše hm? a s pojmem boha. V Upanishadách je prána, je brahma, brahma je prána. Hm? Najedete v Majtriu, Panišát a tak dále. No a stejně tak u starých Židů a tak dále bylo spojováno, strom života je založen, je od Boha. No a to je vlastně spojený s duší a tak žijeme. Protože, proto dýcháme, proto jsme části bioenergie, která vlastně nepatří nám, ale patří Bohu. Je to tak? No a e, v tomto systému meditace, kdo z vás se učil tervádovou meditaci na dech? Hm? Jedna, dvě, tři, čtyři. No tak v teravádový meditaci na dech prostě e, Anapána Sati, tato meditace se jmenuje, Sati znamená uvědomělá vdělost a Anapána znamená nádech a výdech. A tato uvědomělá vlastně se pouze váže na proces nádechu a výdechu. Když se zeptáte učitele teravány, co se děje mezi nádechem a mezi výdechem a mezi výdechem a mezi nádechem, No tak vám řekne, ať se s tím nezabýváte, hm? a tím pádem e, to nebude objekt meditace. Hm? No ale, jak víme, kdo z vás studoval jógu? Hm? Míš na trochu? Hm? Nesly dělal si jogu. No tak v je věda která se nazývá prána jama, hm? což je vlastně stejně tak, jako se učíme číkung, číkung Čí znamená prána a kung znamená kontrola. No, prána jama je tež vlastně nic jiného než stejné slovo kontrola prány, hm? kontrola dechu. No a v v této disciplíně právě nejdůležitější je perioda mezi nádechem a výdechem. Tato perioda se jmenuje Kumbaka. Kumbaka znamená Čbán. No a proces meditace nadech má tedy ne dvě fáze, nádech a výdech, ale má čtyři fáze. Jo? Ten. Čbán to je, není nic jiného než naše břicho hm? a, a ta dýchací trubice, s kterým je břicho spojený, hm? tak dýcháme. To je čbán. A ten se naplňuje a zase vypraznuje. Naplňuje, vypraznuje, naplňuje, vypraznuje, ale před tím, než se začne naplňovat, no, tak je perioda, kdy je prázdný. Hm? A předtím, než se eh, zase vyprazňuje, tak je perioda, kdy je plný. Hm? No a tak nemáme dvě fáze meditace, ale máme čtyři fáze meditace. Nádeh, perioda, který se nazývá čínské tradici mezidech, protože v té periodě tež dýcháme, ale dýcháme jemným dechem, který vchází do našeho těla. Nazývá se to, to v sanskritu pori kůže, no, ale můžeme to též pochopit jako Celulární dýchání. Jo? Můžeme si vzít mikroskop do těla a vidíme, že v každém momentě naše buňky se zvětšují, zmenšují, zvětšují, zmenšují, pulzují. Hm? Je to tak? No pulzovat jedině můžou, protože jsou oddělený hm? a jsou v prostoru. Stejně tak celé tělo též hm? se pulzuje Zvětšuje, zmenšuje, zvětšuje, zmenšuje, to je náš život. Když se to neděje, tak žádný život není. I když ztratíme vědomí, vlastně nemusíme zemřít, protože pokud pokračuje tento proces hm, zvětšování, zmenšování, tak žijeme. Stejně tak v listy, hm, jestliže máte lepší schopnosti koncentrace, když se koncentrujete na listy koncentrace je jako lupa, můžete se zvětšit a vidíte, že každá buňka listu se zvětšuje, zmenšuje, zvětšuje, zmenšuje mezi těmi buňkami listu jsou kanály, které tyto buňky propojují. Na stejném principu pracuje naše tělo. Rozdíl je jenom, že náš systém je více vyvinutý, ale princip je stejný. My pulzujeme jsme napojeni na bioenergii, která patří velkému kosmu. No a proto žijeme. Kdyby jsme na ní nebyli napojeni, tak nežijeme. No a žijeme tím, že vstřebáváme energii. Žijeme potravu. Vstřebáváme energii jídlem. A energii dechem. A střebáváme energii pránu. A ta prána to je nejjemnější způsob energie, který vstřebáváme, Kromě energie mentální, která je napojena na pránu. Právě proto v, v joginských disciplínách je důležitý si být toho vědom, jak naše vědomí je napojeno na tuto jemnou formu energie, která umožňuje, aby naše vědomí žilo, aby se hýbalo. Hm? Tím pádem si můžeme být vědomí toho, co se děje venku. Kdyby se naše vědomí nehýbalo, tak si to nejsme vědomí. Naše vědomí se hýbe na základě prány, které se říká v buddhismu eh, životní hm? schopnost. Jivitendriya pokud máme dživy tendria, životní schopnost, tak můžeme vstřebávat potravu. Když tato životní schopnost přestane, no tak nestřebáváme potravu. No a bye-bye. Když tělo odejde, když duch Vědomí odejde z těla, no tak zároveň odejde i vědomí. No a pak už e, vlastně jsme mrtvá hmota. Hm? Původně naše tělo je také mrtvá hmota, jenomže máme tu životní energii, který, která umožňuje, aby v té mrtvé hmotě pulzoval život. Hm? No a teď vlastně nádech a výdech je též v třebávání potravy. To pulzování je též v třebávání potravy. My v buddhiz, jestliže se učíme buddhismu, první princip je sabé sata a haratitika. Všechny bytosti, všechno, co žije, jsou závislé na potravě. Když není potrava, není nic. A výměna potravy je život. No a teď my se učíme jogu, my se učíme meditaci, my se učíme e, qigong, no tak my se učíme si toho začínat být vědomí, co vlastně umožňuje to, že jsme tady, že jsme živí, že se můžeme pohybovat, že můžeme myslet, to nás dělá vědomými bytostmi. Většina z nás žije nevědomě, no a pak se divíme, když přijde problém, že nevíme, jak reagovat, a jsme zoufali a umíráme ne jako vědomé bytosti, ale umíráme v absolutně v bezvědomí. No a Buda učil meditaci na dech, jakože právě ta meditace umožňuje, to máte v Anapána Satisuta, umožňuje, že ten, kdo správně medituje na dech, by si měl být vědomý posledního dechu, když vědomí opouští jeho tělo. Proto se učíme meditaci na dech. Aby jsme dosáhli tohoto stupně uvědomělosti. No a tato meditace na dech, tedy se v tradici, kterou se teď budeme zabývat, je napojená na jogu, ve které též vlastně. Pochopení dechu má čtyři fáze, nejenom nádech a výdech, ale nádech, výdech a to, co je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Vyoze se to jmenuje antara kumbaka, vnitřní kumbaka, jestliže je naše naš džbán se naplní a je stav naplnění a pak, když se že pán vyprázní a je stav vypráznění. Hm? No a mezi tím je to jenom pumpuje. Se naplňuje, vy... zase vypráznuje, naplňuje, vypráznuje. A teď my v jose, stejně tak v jose, tak i v této tradici, vlastně proces uvědoměnového dýchání, proces učení se prána jámy, kontroly dechu, je proces Zjemňování dechu, to je i vysvětleno v teravádě, to není nic, co bychom neznali. My zjemňujeme dech, tak se učíme meditaci na dech. Zjemňujeme dech, až dech přestane. Jestliže přestane dech, no tak pak přichází ty hluboké věmy. Hm? Jestli získáte tuto zkušenost, pak automaticky, když přestane dech, no tak přestane i myšlení v hlubokém stavu koncentrace. No a jak zjemňujeme dech? No, v meditaci je šamatá vypasana, meditací utišení koncentrace a meditace, uvědomění, moudrosti. Tím, že se stáváme uvědomělí a koncentrovaný, dech se zjemňuje. A když se dech zjemňuje, chápeme tež ten proces zjemňování, jak se děje. Tím pádem získáváme Poznání těla a vědomí. A tělo a vědomí je jediný, co máme. Jestliže poznáme tělo a vědomí, poznáme svět. A v Joze, stejně tak jako vlastně i v buddhismu, my jsme mikrokosmos a patříme makrokosmu. A to, co se děje v univerzu, se vlastně děje v našem těle. No a my se učíme meditaci, učíme se číku, učíme se jogu, aby jsme to si byli vědomi. No a meditace na dech, tedy, jak už jsem se zmínil, má čtyři fáze, to je specifika, této meditace, které se budeme učit. Ale tyto čtyři fáze my se učíme v procesu zjemňování dechu, který je postupný. Nemůžeme se rozhodnout, aby byl dech jemný. Musíme pochopit ten proces. Musíme pochopit ten mechanismus zjemňování dechu ze stránky tělesné i ze stránky. Duševní. To je všechno, co máme. V Tereváně, jestliže čtete maga máte krásný citát, kde bude vysvětluje jasa anapana Saty. Učil se, někdo pálí? Ty se, že... Ne? Taky ne? No, tak jo. Yasa anapana sati Saty Bharvita Subhavita Yatha bude na so imam lokam so imam lokam loketi eh chanda eh, chandima hm? ten ten kdo se správně učí meditaci na tak postupně tak, jak ji učil Budha, ten ozahruje tento svět jako měsíc, plný měsíc, jež se vychází z černých mraků. Hm? Chcete vycházet z černých mraků? Hm? Jo? Petro, jak to vidíš určitě? Hm? Že se už černých Všichni jsme v černých mracích. Když si to uvědomíme, stáváme se moudrými. Tím, že jsme si to nejsme vědomí, že se nacházíme v černých mracích, hm? no, tak jsme alt hloupí, no. A většina z nás bohužel jsou hloupí, takový už je svět. No ale jestliže se učíme meditaci, my si vědomně uvědomujeme, jak vlastně vycházíme z těchto černých mraků, hm? jak začínáme zářit zevnitř a zvenku. Hm? No a to se děje pomocí též pochopení té životní energie, která je navázána na vědomí. Je to tak, Míšo? Hm? No a v této tradici Yoga čáry, to není náhoda, že se to jmenuje yoga čára. Yoga je spojení a čára je jednání. Spojení jednání za účelem spojení. Spojení s čím? Spojení s tím, co je v nás skutečný. Hm? Ať už si to představujeme jako duši, nebo ať si to představujeme jako eh, nirvánu, nejáství. Hm? To je v nás skutečný a s tím my se učíme jogu, meditaci, aby jsme to v sobě pochopili. Pak teprve můžeme vystupovat z černých mraků, jestliže to chápeme. Jestliže to nechápeme, no tak halt zůstaneme v těch černých mracích, no tak halt musíme počkat až zase nastane lepší doba, kdy to pochopíme. Je to tak? No a tak, učit se postupně a učit se s pochopením v této tradici je vlastně pět, to jsem učil na Slovensku, pět, čemu říká text paričaja paričaja znamená proces familiarizace přivlastňování si pět sfér učení a těch pět sfér učení na sebe navazují když pochopíme jednu, Měli bychom ji chápat v rámci pochopení těch ostatních. Proto je důležité to chápat jako jeden proces. To je rozdílo teravády tež. V teravádě teraváda je spíše dělána na, na to, aby jsme chápali mechanicky krok za krokem. Když chápeme mechanicky krok za krokem, začínáme chápat celek. No ale tady se snažíme to je specifika nedualistického vnímání. My se snažíme od samého počátku chápat každou část našeho výcviku jako část celku. Na to se učíme tež číkou, hm? aby jsme začali to chápat, že nic se nemůže dít bez účastnění celku. To je výhoda tohoto systému, to je výhoda nedualistického přístupu k meditaci. My od samého počátku jsme celek a ty jednotlivé části se od sebe nedají oddělit. A my se učíme meditaci, my se učíme qigong, my se učíme Joze, aby jsme se zbavili mechanického myšlení. My bytosti jsme vlastně se stali obětí mechanického myšlení, které nás vlastně odcizuje od nás samotných. A my se řídíme pouze konceptama, to, co jsme si z hlavě fabrikovali, a nemáme přístup k prvotním počitkům, který vlastně, ať jsme si toho vědomí či ne, nás formuje. Ale my se formujeme fabrikací, která je na základě cerebrálního uvažování, ale s tím ztrácíme vlastně schopnost brát ty prvotní počitky jako základ našeho, naší zkušenosti. Ale my samozřejmě též bez konceptu nemůžeme žít. Ale meditace je právě, že se vracíme ke správným konceptům, které, jsou, které navazují na bezprostřední počitek. No a v meditaci na dech Kvalita dechu, počítek a vědomí jsou dohromady, je jsou jeden proces. Jestliže dech je hrubý, počítek bude též hrubý. Vědomí, které chápe ten počítek, protože vědomí podle budistické filozofie vlastně pracuje, samsárické vědomí, pracuje na základě počítku co jaký máme počitek to pak rozlišujeme a podle toho jsou pak naše chtivosti a nelibosti libosti nelibosti a podle libosti a nelibosti se řídí naše vědomí když něco cítíme už nás automaticky vystává libost či nelibost no a když nemáme jemnější Vnímání, tak my se e, absolutně stotožňujeme s našimi libostmi a nelibostmi. Hm? No a místo, aby jsme žili pak na základě bezprostředního poznání, žijeme na základě konceptu, který jsme si vytvořili na základě libosti a nelibosti. No a to je naše odcizení. Jestliže... Jsme si toho vědomí, moudříme. Jestliže si toho nejsme vědomí, no, tak blbneme čím dál, tím víc. Hm? A hádáme se, hm? a pereme se, hm? a kopeme se, a zabijíme se. Všechno na základě hm? ulpívání na našich predsudcích, co, je, co se nám líbí, co se nám nelíbí, jak to má být, jak to nemá být. Hm? Je to tak? Tato filozofie, obzvláště v naší době, je záchrana. Bez ní se vrátíme zpátky k opici a budeme se kousat a vstekat na sebe. No ale my jsme vědomé bytosti. No a aby jsme si uvědomili, že jsme vědomé bytosti, nejlepší je asi začít vědomně dýchat. Hm? No a dýchání je proces. A teď jsme se učili v Číkongu, že všechno vlastně, co my můžeme zažít na této zemi, je tež proces. Kromě procesu nic nemůžeme zažít. Hm? No a jelikož my v tomto procesu se stotožňujeme z naší fabrikací toho, co se nám líbí a co se nám nelíbí a co, jsme, co eh, chceme a co nechceme, no tak eh, ten proces nechápeme. No a tak uvědoměné dýchání. Je základ tedy uvědomělého myšlení a uvědomění těla. Protože dýchání nemůže existovat, pokud nemáme tělo a mysl pohromadě. Tělo a vědomí pohromadě. Jelikož máme tělo a vědomí pohromadě, my dýcháme. A jelikož to děláme bez uvědomění, tak jsme absolutně obětí našich libostí a nelibostí, chtivosti a nenávisti. Když to začneme dělat uvědomněle, tak se s těmito tendencemi, které jsou tak hluboké v nás, přestáváme stotožňovat. No a tím se stáváme uvědomělé bytosti. Je to tak? Hm? Míšo, vidíme to stejně? Hm? No a tak se vrátíme, protože nechci mluvit toho moc. Hm? Všechno má svůj proces, svůj postup. Hm? Tak. Zjednodušeně řečeno, tato poznání procesu nádechu a vědomého nádechu a výdechu, který je spojen se zjemňování dechu, má vlastně pět paričaja, což pět sfér familiarizace. Jak řekneme česky, familiarizace? Přisvojování si hm? něčeho. Je to tak? Nějaké lepší slovo, paní spisovatelko? Něco si přispojovat? Nic, nic. Přisvojování je dobrý, jo? No. Někdy je lepší to vystihnout cizím slovem. Hm? Familiarizace je dobrá. Hm? Tak jestliže budeme familiární, hm? jestliže si přisvojíme těchto pět oblastí poznání procesu nádechu a výdechu, hm? no tak se podle toho přísloví, co jsem řekl, tak začneme se pomalu, pomalu hm? co? vycházet ze černých mraků. Tím, že vědomně dýcháme, budeme teď se učit vědomně myslet, vědomně používat tělo, protože mysl a tělo bez dechu nemůžou žít, až zemřeme, jak pozná pan doktor, že tady už nejsme, dá zrcadlo před nos, před pusu, když se nehorší, no tak. Halt pozve kněze Amen, anebo pozve, že buddhista tady nás a my vodříkáme nějakou abidarmu, nebo ani čába, tasabe, sankára, všechno je přechodný, no a pak nás pálí, protože nedýcháme, tak tady nejsme. No ale pozor. Když se naučíte meditaci nadechnu, tak se může naučit nedýchat a jste stále tady. Ovšem pozná zkušený doktor, toho nepozná. Neskušený doktor, který zná jenom hrubé energie, to nepozná. To plno příběhu, že jak spalují, najdou někoho a chtějí ho spálit a on vyskočí na... <laughs> Když on <ho> nesou <laughs> v Indii mnoho takových příběhů, jogím vstoupí hlubokou do meditace, přestane dýchat, tak si myslí, že a to je. Tak ho vezmou eh, na to, eh, připraví polinka, <laughs> aby ho tam spálili, a on vyskočí. <laughs> mnoho takových příběhů v indické literatuře. No a, dobře, tak nebudeme uh, upovídaný. Tak, aby jsme se dostali do těch, jaké jsou pět fází. Já první je řeknu a pak se musíme, první, co se musíme naučit, je ten předpoklad těch fází. A to je můj úkol dneska. Pak zítra pomalu půjdeme k těm fázím. Ale aby jsme je, si je vstřebali, musíme mít předpoklad. A předpoklad je izolace těla a izolace vědomí. Hm? Izolace těla podporí správné pochopení asány, hm? správný pochopení. Tělesné pozice, no a izolaci vědomí. Izolace vědomí je závislá na meditačním objektu. Jestliže hm? se vědomí věnuje meditačnímu objektu a meditační objekt. Aspoň hlavně v této tradici je zdůrazňované je vždy mentální objekt. Tím, že se věnujeme mentálnímu objektu, tím vlastně se odřezáváme pět smyslů od vnějších. Od otroctví vůči vnějším objektu. Nesledují vnější objekty. Hm? No a tím pádem izolujeme mysl a máme schopnost se pomalu dostat do vyšších stavů vědomí, hlubší koncentrace a hlubšího pochopení. Bez toho jsme opice. Hm? A opice, co dělá opice? Hm? Davide? No, hop jsem hop tam. Hop jsem ho tam. Když slyší zvuk, hned běží za zvukem a hned buď se jí to líbí, tak se toho chytí. Když se jí to nelíbí, tak hned se naježí. Hm? Když jí ukážeš banána, hned po něm chňapne. Když místo banána jí tam dáš 100 korunu, nebo tak se rozlobí. Hm? Člověk zase něco jiného, když mu dáš tisícovku, tak chňapne, když mu dáš banána, tak ho to nezajímá, <laughs> každý má svý koncepty, hm? je to tak? Hm? Když ukážeme tisícovku, hned je instinkt chňapání, když ukážeme banána, to moc nezajímá, je to tak? Hm? To jsou opičí instinkty. No a ty v nás jsou velice hluboký. No a tohle jsou všechno fabrikace našeho vědomí. Cerebrální chápání. No a už dneska neurologie už jasně zdůrazňuje, že mozek se tvoří na základě těla a ne Tělo na základě mozku. Hm? To je důležité poznání, ovšem to nic nezmění na tom, že jsme čím dál tím víc cerebrální a ulpíváme na svých eh, konceptech. Hm? Přesto věda už to ví, že vlastně mozek se tvoří postojem těla, ne postoj těla se tvoří mozkem. No a teď těch pět sfér přivlastňování si nebo familiarizací se, se meditací na dech s procesem vědomého dýchání. První je počítání hm? ganana, druhý je poznání pěti agregátů, čili poznání dechu v rámci hm? Nejástují. Třetí je poznání dechu v rámci závislého vznikání, což je základ všech jivů. Čtvrtý je poznání dechu v rámci čtyř vznešených prav. A pátý je poznání dechu v rámci šestnácti cvičení. A těch šestnáct cvičení schrnuje praxi, Čtyř základů vdělé pozornosti těla, počitků vědomí a o, mentálních objektů. Tím, že praktikujeme tyto čtyři základy uvědomělé pozornosti nebo vdělé pozornosti, tím vlastně se dostáváme do procesu probuzování. Je to jinak vysvětlený v joze, ale máme stejný princip v joze, jiný není. První musíme uvědomněle žít svý tělo, pak můžeme uvědomněle žít svý požitky, počitky. Když uvědoměle žijeme své počitky, můžeme uvědomněle žít svoji mysl a když žijeme uvědomněle svůj mysl, můžeme uvědomněle žít i objekty mysle. Hm? No a tím pádem se dostáváme do procesu uvědomělého probuzování. Hm? A začíná svítit měsíc hm? za černými mraky. Když to tak není, no tak ten měsíc nevysvětne. No a žijeme v iluzích našich libostí a nelibostí a chtivosti a nenávistí. No a to nechceme, proto jsme tady je to tak. A nejsme v hospodě. Jít do hospody není špatný, ale musíme tam jít uvědomněle A tím pádem jsme nad tím. Jestliže nad tím nejsme, no tak co se děje? Tak jdeme zpátky k kopicím zase. Hm? Je to tak? No a teďka dneska probereme krátce ty předpoklady toho, aby jsme vědomně vstoupili do těchto pěti sfér uvědomělého dýchání. A to, jak už jsem se zmínil, je izolace těla a izolace vědomí. A první, izolace těla. Izolace těla znamená, že myslí, mysl se obrátí zvenku dovnitř. Tomu se říká v Joze pratyahára. Praty znamená proti. Naše český proti je s tím spojený. Praty, proti. A hára znamená Har znamená níst a hára je priníst. Priníst proti. Co je priníst proti? Vědomí přineseme dovnitř, proti proudu. Proud vědomí je oko chce vidět krásný barvy venku, ucho chce slyšet hezký zvuky, nos chce čichat Pěkný vůně, za který se může chytit. Jazyk chce se dotknout dobrých chutí. No a co je nejdůležitější, tělo se chce dotknout jemných objektů, za který by se mělo chytit a který se mu líbí. No a my mu to musíme přenést. Dovnitř vědomí. Hm? Jít proti proudu. To znamená nevšímat si toho, co je venku, a e, začít si všímat toho, co se děje ve vnitř. A to se děje pomocí meditačního objektu. Tento meditační objekt se nazývá karma stána nebo kamatána. Hm? Tána je místo, karma je úsilí. Vůle. Musíme být vůli, úsilí, aby jsme obrátili vědomí z venku dovnitř. Protože jestliže naše vědomí je venku, no to pak jeho dotyk s objekty je hrubý. Jestliže je naše vědomí uvnitř těla, pak jeho dotyk s objekty je jemný. Hm? Mentální dotyk. No a jestliže dotyk je hrubý, počítek je hrubý. Jestliže počítek je hrubý, vědomí je hrubé. Vědomí je rozlišování počítku. Hm? No a pak i vnímání je hrubé. No a pak i dáváme pozornost tomu, co nám škodí vlastně a ne tomu, co nám prospívá. Jestliže naše počitky, vnímání a dotyk je hrubý. No proces meditace je, není nic jiného než proces zjemňování dotyku. To je třeba si uvědomit, jestliže chceme chápat buddhistickou filozofii. My meditujeme tím, že zjemňujeme dotyk. Jestliže zjemňujeme dotyk, zjemňujeme počitek, jestliže zjemňujeme počitek, zjemňujeme vědomí. Jestliže zjemňujeme vědomí, zjemňujeme objekty vědomí. Jestliže zjemňujeme objekty vědomí, nacházíme se. Procesu probuzování. Hm? Je to tak? No a to všechno je vysvětleno v meditaci nadech na základě těch pěti sfér poznání, hm? počínaje je No a teď, aby jsme mohli se obrátit dovnitř a ne sledovat, co se děje venku, hm? Jestliže teď venku tady máme letní tábor, je to tak? Děti tam hvou venku. Teďku když, bude, když budete sledovat ty zvuky venku, děti jak si tam hrajou, na Indiány nebo co, chodí tady a hledají různý tajemství českého ráje. Tak zároveň budete poslouchat, co teď povídám. No, co se stane? Hm? Zmatek. Hm? Je to tak? Zkuste pozorně naslouchat tomu, co říkám, a pozorně naslouchat tomu, těm zvukům venku. Hm? Co se stane? Hm? chaos. Teď ale, jestliže pozorně posloucháte to, co říkám, tak ty zvuky vás nebudou, by neměly vyrušovat. Hm? Jestli ale neposloucháte pozorně, no tak pak eh, ty eh, se věnujete zvukům a možná, že vás začne vyrušovat i to, co říkám. Hm? my si můžeme být vědomí všech objektů, smysl se otevře ale my se můžeme koncentrovat jenom na jeden objekt to je jak naše vědomí pracuje nemůžeme se koncentrovat na dva objekty zároveň no aby jsme se dlouhou dobu koncentrovali na jeden objekt potřebujeme být v pevné a pohodlné pozici těla. Jinak se budeme zabývat tím, kde nás to píchá, kde nás to bolí, kolínka, boky, ramena. Hm? Je to tak. Hm? Právě proto je základem schopnosti se obrátit vědomí dovnitř je správná pozice těla. Jestliže máme správnou pozici těla, pak tělo nás nastaví, Protože, jak říkal pan Čumpelík, my máme vrozený instinkt. Čeho? Napřímování. Hm? Protože jsme lidi, nejsme zjeleni, nejsme králíci, hm? ačkoliv všichni jeleni a králíky máme ve vědomí. Až budete meditovat, budete se divit, co tam všecko je. My jsme lidi a tím pádem máme oproti jiným tady spolubydlícím na této zemi máme instinkt na který jsme zdědili od našich předků. No a my musíme tento instinkt poslouchat. A správně se nastavit. Jestliže se správně nastavíme, tak tělo se přizpůsobí tím, že jsme se špatně nastavovali. Hm? 20 let, 30 let, 40 let, 50 let. No tak pak to tělo nám dělá potíže. Hm? A všude to bolí a je to nepříjemné. Hm? protože jsme se špatně nastavovali a měli jsme různé úrazy jako já a tak dále. A nerozumně jsme používali těla, no tak musíme se převychovat. Na převychování je tím, že posloucháme vlastně ten jazyk těla a snažíme se nastavovat. Ať už ve stoje, v, seze, v sezení, vchození, vležení, posloucháme jazyk těla, aby nás tělo zase zpátky dostalo do toho instinktu napřímování, který je nám vrozen. No a teď. Náš přítel David, velký student pozice těla, nám vysvětlí, jak máme správně sedět. Já ho budu opravovat trochu a budu ho vést. Co je důležitý, když sedíme? Hm? Tak asi základna nejdůležitější, opora. Opora. Hm? Tak kde je správná opora? Opora, správná opora asi... Pan, na to toho moc nevím. Správná opora. No na to budem, já ti to potom řeknu, co jsem se naučil od Mně to Jirka Čumplík ukazoval, že se má opřít o berce, o berce a vlastně vytvořit takovou trouhenkou základní. Tady, když máš to, tak na ty hraně hm? máme být. Já nevím, jak se ta kost říká stitká kost. Ano, na, na, hraně. na hraně kost. Na hraně kostitky kosti. Raménko, stitky, kosti. A jak se to reflektuje v našich šlapkách? Oni by se měli obrátit vlastně nahoru. Nahoru, šlapky by se měly obrátit nahoru, jo? Vlastně to správné nastavení tí pánové, to se dělá dobře tak, že když vlastně se takhle předkloním, tak takhle se předkoním tam dám ruce dolů, tak teď mám to dobře nastavené. A já vlastně ten zarek položím, a aniž bych ho otočil. Když takhle to správně nastavím a položím ho, tak teď bych měl mít správně nastaveno tu A teď, co se děje na šlapkách? O tom jsme mluvili. Teď, tady máš jeden sval, který jde, takzvaný navikule. Jo? Tady je ta. Lodička se tomu říká latinsky na vikule. A ten svál jde takhle. A ten tady z jedné strany a tady z druhé strany bychom měli spevňovat tu patu. Jo? Jako u mě já jsem měl dva velké úrazy, hm? tak pata není stabilní. Hm? musíme stabilizovat patu a to tím, že dáváme pozor na tenhle ten sval, který jde z ty vikule a tady by to mělo jít sem jo? čili by se to mělo rozvírat rovnoměrně jo? a tady je ten bod který jsem vám říkal v Číkongu si to vníma, tady se ty dvě linie spojují a to se jmenuje Jungchen. Jungchen znamená věčné zřídlo. Jestliže jsme správně nastavení, když stojíme, no tak vlastně sajeme energii země tady z Jungchen. To je začátek též čeho? Jakého meridianu? Ledvin. A Ledviny v čínské medicíně je jenčí. Větší znamená základní bioenergie. V ledvinách se skladuje náš naš genetický potenciál. Podle čínské medicíny. Jo? No a vlastně tady ten sval a tenhle ten sval tady způsobují to, že ty, ta neskutečně komplexní struktura kostí šlapek pracuje pohromadě. Jestliže nepracuje pohromadě, no máme problémy, hm? pak se to stočí na jednu stranu nebo na druhou stranu a z toho jsou ty bolesti v sezení. Tež. Protože bolesti, špatná struktura šlapek je přímo napojená na koleno a na boky. Jo? Vysvětloval to tehdy čumpelík takhle. Hm? Takže my si všíváme a snažíme se obrátit ty šlapky tak, záleží na tom, jak sedíme. Když sedíme, já jsem se snažil léta sedět v lotusu, ale neseděl jsem stabilně. Jo? Tím pádem místo, aby mý tělo se přizpůsobovalo, se vlastně ohýbalo. Jo? Čili když sedíme v lotusu, musíme to natočit sem, aby jsme seděli na těch hranách z kosti. Jo? Když nesedíme, tak se vlastně kroutíme. Jako na tím... šlapky natočit? Co? Šlapky, šlapky natočit. A šlapky natočit tak, aby jsme cítili ten pohyb v odsaď, jak se to otvírá. Na základě těch dvou svalů. Jo? Jeden jde přes ehm. na a jeden jde sem. sem. Jsou ty dvě hlavní šlachy, které to spojují. Je tady nějaký doktor, který studoval anatomii. Teď jsem byl v Německu a jsem učil rytry tam byli samý doktory. Svoji. Je tedy u Čumpelíka taky. No když známe trochu anatomii, to nemůže škodit. Já ji vůbec neznám. Co znám, to je od pelíka. No, ale je důležité, že si natočíme šlapky tak, aby vlastně ty kolena se natočily tak, že se otvíráme jako V. Tady je otevřený V a tady je zavřený V. A ty dvě se spojujou V se spojují v uprostředku pánvé. Tady je, když dýcháme, nadychujeme a vydechujeme, tak tady, tomu se říká Ganeš Bindu vlastně, Ganeshův, jestliže půjdete do Indie a uvidíte toho slona, hm, Sinašivy, tak ten má tady červený bod, že když dýcháme, tady se to otvírá, nadechujeme, vydechujeme, tady se to zavírá. Když se naučíte pak dýchání v Číkongu, tak to využijete na. Pochopení toho velkého koloběhu a malého koloběhu. Malý koloběh z to se budeme učit v Číkungu. Velký koloběh z dna Pánve, z prostředku Pánve, do tady Shenzhou a do Kokix, kostrč. Velký oběh, malý oběh. A tělo se samo nastaví. No, a my mu pomůžeme k tomu tím, že nastavíme šlapky tak, aby se to točilo tím způsobem, že vlastně kolena napasujeme na tu eh, podložku. podložku. Hm? Jestliže kolena jsou správně položený na podložce, kdokoliv do nás strčí, my se nepohneme. A ten samý princip ve stoje. Jestliže správně položíme šlapky, když do nás někdo strčí, nepohneme se. No a my dáváme pozor na to, aby ty svaly se formovaly tak, že se otvírá tady jako Včko. Tady véčko, no? tady Včko, tady Včko. Tady Včko. Hm? Soustředíme se na prostředek pánve. Prostředek pánve je spojen na, na stytkou kost. Hm? A potom na, na ten ocásek, co tam máme. Hm? Jestliže sedíme solidně ty Sedící kosti jdou dozadu. To je třeba si všimnout. Hm? To jsem se naučil teď právě. Ty sedící kosti by měly mít, mít směr, když jsme správně nastaveni, jít dozadu. A tím pádem se napříjmíme. Jestliže ty sedící kosti do dopředu, zkus to, co se děje. Tak to tady spadne tady dolů. No, spadne to dolů. No, a tím, že jdou dozadu, co se stane? Tak to jde nahoru. Tak to jde nahoru. Hm? A tím pádem můžeme cítit prostředek, pánové, a můžeme cítit kostrč, hm? a můžeme pracovat tak, že vlastně ta gravitace nás napřímuje. Jestliže jsme špatně nastavení, tak ta gravitace. nás nenapřímuje, ale kácí. Kácí. Hm? Na většina z nás ta gravice nás kácí. Pak, když někomu bude 70, jako mě, tak už je tak ne. Jo? Protože nesleduje, nesleduje vlastně eh, ten princip napříjmování, hm? který je nám vlastní. Je to tak, Míšo? Vidíme to stejně? No tak zkoušíme, experimentujeme. Většina z nás jsou mladíci ještě. Tak učit se, čím dřív se to začne učit, tyhle věci, no tak tím lehčí to bude střebat. Pak, když už je nám 60, 70, 80, no pak je to těžší se to učit, ale je to učení, které není k zaplacení. Hm? Je to tak? A bohužel tady v našich částech světa nás budou učit všecko jiného, než jak se nap, správně napřímo. <laughs> No ale ve staré Indii a ve staré Číně to bylo zase trošku jiné. Jenom my se ztrácíme tyhle ty nej, vlastně, pro život nejdůležitější věci No a plníme si zase hlavu něčím jiným, co možná vůbec není pro nás důležité. Hm? Je to tak? A no, jsme dostatečně tím, že sedíme na židli. Je to tak? Tím pádem ten dotyk je jiný, že? Takže se, se propadáme. No a tím, že se propadáme, vlastně ztrácíme přehled o tom, jak bychom měli se naprimovat. Je to tak? Tak můžeme, teď pomalu už máme, už mluvím hodinu a půl, tak zkusíme se správným postojem teď meditovat a začínáme tím, že si prostě plně uvědomujeme nádechu a výdechu a plně si uvědomujeme nádechu a výdechu tím ze začátku, že si ten nádech a výdech počítáme. Tím vlastně Nutíme vědomí, aby u toho nádechu a výdechu zůstalo jinak. To bude opětší vědomí, který bude běžet. Když slyší zvuk venku, tak bude běžet tomu zvuku, když vidí, když, když cítí eh, tlak v kolenou, tak se bude věnovat v kolenou, pak se přesune na, na ramena, pak zase půjde k ramenům. Pak, v bocích, pak zase v bocích, to jsou vopice, že jo? Vopice neposedí minutu v klidu, není možný. A je narobená samozřejmě. No a když vidí banána, tak po něm skočí. No a když zase vidí něco, co se jí nacení zuby, No a my ten instinkt máme v sobě. Jenomže ti z nás, kteří meditují, to vidí jasně. Ti z nás, co nemeditují, se s tímto instinktem opičím s No a my, bytosti lidské, jsme tady na této zemi nejzajímavější bytosti, protože my jsme tělo máme jako opice, ale ve vědomí máme božský jiskry. Hm? No a teď jsme vlastně protiklad. Hm? Syn člověka, ptáci mají svý hnízda, lišky mají svý nory, hm? syn člověka nemá kam by hlavu skloně. Je to tak? Protože jsme rozpolcení na půl opice, na půl bozy. No když se hluboce dostaneme do procesu uvědomování, můžeme v sobě najít božskou podstatu. Když ale to nevděláme, no tak půjdeme spíš k opici. Je to tak? Jsme rozpolcení. Když si to uvědomujeme, moudříme. Když si to neuvědomujeme, tak nemódríme. No a my se učíme meditaci, kung jogu aby jsme zmódrili. Je to tak, Zuzanko? Hm? Vidíme to stejně? No a tak teď uděláme pauzu. No a jak správně počítat dech podle ty čínský tradice vlastně my můžeme dojít hluboko do toho procesu probuzování i počítáním dechu. Jestliže chápeme počítání dechu v rámci těch pěti sfér poznání nádechu a výdechu, o kterých jsem se zmínil. Hm? Čili začátek a konec se nedá oddělit. Tím, že dýcháme vědomě, si tež uvědomujeme pět agregátů, neexistuje žádné já, který stojí. Hm? No a to všecko je závislé vznikání, to všecko jsou čtyři vznešené pravdy. No a to si osvojujeme na těch šestnácti cvičeních, hm? který já vysvětlím, jestli na to bude čas, ale nejdůležitější je, se dostat do toho hluboko, do toho procesu zjemňování dechu. Hm? Pak jiskra moudrosti bude pracovat. Jestliže do toho procesu zjemňování dechu se nedostaneme, tak pak ji budeme těžko hledat. No a dostaneme se do toho procesu zjemňování dechu jedině tím, že u toho objektu nádechu, výdechu, a mezi dechu zůstaneme. No a teď zkuste vždycky princip jogy, princip meditace je, že začínáme s tím, co je nám jasné. Jestliže začneme s tím, co je nám nejasné, tak pak budeme se to snažit chytit silou. No a když se snažíme věci chytit silou, nikdy se k utěšení nedostane. Proto je třeba začít s tím, co je jasný a zůstat u toho. Nádech a výdech je daleko jasnější než ten mezidech, tak jenom si uvědomujeme, jestliže nemáme hlubší zkušenosti, že tam ten mezidech je, no ale zůstáváme u nádechu a výdechu a počítáme si ho, jestliže nemáme hlubší zkušenosti s meditací. Jestliže máme, tak pak. Ten, to počítání je nezajímavý, protože spontánně zůstáváme u meditačního objektu. Ale pokud to není tak, no tak halt si tím pomáháme, tím počítáním. No a zítra je taky den, tak začneme to rozbírat trošku. Do hloubky a hlavně se začneme věnovat těm 16 cvičením, počínaje ze cvičení na uvědomělou pozornost vůči tělu, což je vlastně základ této meditace. Bez uvědomělé pozornosti vůči tělu je tato meditace vlastně nemá základ. A když bez základu se nedá stavět, hm? tak zítra se budeme věnovat počítání a vlastně těm čtyřem základním cvičením, které vysvětlují, jak se do této meditace dostat a jak na základě těchto čtyř cvičení zjemnit dech. No a tak teď uděláme malou přestávku je dlouho 15 minut, můžeme se cvičit meditaci v chůzi. Ti z nás, který ještě neznají meditaci v chůzi, no tak to já taky možná odpoledne. Se zmíníme. Meditace v chůzi je též mnoho, mnoho různých stylů, ale my se tady budeme učit asi nejlépe ten zenový styl meditace v chůzi, že prostě držíme mysl u toho, co děláme, což je chození a držíme ji prázdnou. No tak teď 15 minut přestávky. Davidem budeš za 15 minut, jo? Vždycky bude někdo dělat signál, tím pádem nebudeme moc mluvit. Potom si ten signál bude za 15 minut, takže pak co nejdřív, nevzdalujte se moc, co nejdřív. Zase všichni by tady měli být během těch. Minut nejpozději. Hm? No a jedna perioda uděláme 45 minut, aby to nebylo příliš eh, náročné pro ty z nás, kteří jsou začátečníci v meditaci. Jo, 45 minut dobrý. No a dejte pozor na, tu, na ten správný postoj. Hm? Postupem času se to stane přirozený, ale ze začátku se o to člověk musí snažit, jinak to přirozený nikdy nebude. Jo, ty kolena a ten kraj stytký kosti, potom prostředí pánuje, ten ta kostrč, zkuste chápat, jak jako já, většina z nás jsou nakrivený, že tady ten trojuhelník Plexus solaris není pravidelný, to je tím, že tež sedací kosti nejsou pravidelné, hm? tak táhneme i sedací kosti dozadu, aby nás to napřímilo hm? a aby se postupem času ty sedací kosti vyrovnaly. A pak můžeme sedět v, v lotusu e, celý den. Hm? V Indii jsou na to zvyklí. Já jsem žil v Indii dlouho, dlouho dobu. V Nálandě byl prodavač cigaret a pan a seděl celý den v lotusu a prodával cigarety a, a, a pan. Jo. A vůbec mu to nepřipadalo, něco, ani ne, žádný jogín vůbec ani nebyl. Prostě byl zvyklý tak sedět a bylo mu to pohodlné. Od malička tak seděl, ale no, my se na to musíme nastavit a vědomně. Když to není vědomně, no, tak můžeme sedět celý den v lotusu a prodávat cigarety a chlast, no, k ničemu to nebude.